A család gondjai Az őzvag gyanakodva szimatót, s nem merte fejét a hervadozó füvekre bocsájtani. Szép, gyöngyös, sötét agancsa, mint két korhat kopárág meredezett a haldoklónádban. Vénbak volt, hatalmas agancs rózsájú, forradásos testű verekedő, akinek minden szőre szállára szemeket, füleket, szaglóidegeket növesztette a tapasztalat, és megtanította arra, hogy a gyanakvás épp oly fontos az életben maradáshoz, mint az evés. Csak így kerülhette el farkasok torkát, pásztorkutyák fogait, emberek fegyverét. Most nem látott, nem érzett semmit. Mégis volt valami idegem, valami riasztó a kis szigete. Hátbafogta fogta a szél, s megbényította az orrát, ösztönei mégse hagyták békésen legelészni. A szigeten a nagy vagyok erejé alatt megmozdult valami. A baktompán felböffent, elugrott. Aztán visszanézett, és farkasforma buta kis jószágokat látott előmászni, csúszópor és görgő hantok között. Most már megállás nélkül szaladt, ahol kicsi farkas van, nem jár messze a nagyobb sem. A négy kutyakölyök vinyogva, szimatolva kúszott ki a késő őszi nap fátyolos fényére. Vastag, rövid kis lábukon esetlenül totyogtak ide oda nem nézték, merre mennek, egymásnak ütöttek, és meghempergették vaskos, puha kis testüket a fűben. Nyakukon, kövérválukon ráncot vetett a bőr, tömpe kis orruk port és füvet szaglászott, kicsi szemük már kinyílott, és most a látás gyönyörűségével pattogott ide -oda de nem sokat tudott átadni Bumfordi gazdájának a széles, nagy réti világból. Három kölyök egyforma volt. Kócos, vastag, piszkos fehér. Igazi kvaszkölyök. Báránybundák, mondta volna Farkas Balázs felesége, mint egykor az anyjukra, mondta. A negyedik rövid, szürke szőrével, hosszabb lábaival inkább farkast formázott. Egy ideig játszottak, akkor a legkisebb báránybunda vinyogni kezdett, és hamarosan a többi is rágyújtott a szomorú nótára. Éhesek voltak, s nekik ez volt az egyedüli fontos a nagyvilágból. Anyuk rég elment, nem tudták miért és hová, és most türelmetlenül követelték az édes emlőket. A szürke kis farkas unta meg legelőbb a siránkozást, fázott is, visszakúszott az oduba, összekuporodott, és elaludt. A többiek még énekeltek egy darabit, Kette játszottak is, aztán testvérük melléhen peregtek a vacok mélyére, s ott egymáson keresztül, kasul, egymást melegítve elaludtak a száraz fűágyon. Basa sokáig ütlesben még végre sikerült egy róka nyomorított fognia, amely rossz szárnya miatt lemaradt az őszi vonulásról. falat ekkora állatnak, de Basa nem merte sokáig magára hagyni a kölykeit. Még valami baj éri őket a védtelen vacokban. Nagy ugrásokkal tört át a nádon, a szárcsa sötét színű szárnya két oldalt kilógott a szájából. A sziget szélében megtorpant, körül szaglászott. Nem járte arra valamilyen idegen, veszedelmes állat vagy ember, de csak egy vén őzbak kihülő hím őrizték a növények. Megnyugodva tört át a fűzbokrok gyűrűjében, s halkat vakkantott. Az odú üres, fekete torkából egyszerre taszigálva, lögdösödve görögtek elő a kölykök. Lesete tehette a szácsát, megrohanták, csak nem leverték a lábáról. Elől a kis szürke rögtön a legjobb emlőre vetette magát. Basa félretolta az órával, de a kicsi megfeszítette lábát, belekapaszkodott a kemény dúzzat emlőbe, s megint visszahúzódott. Mindig megkínoszta anyját erőszakos mohóságával, szopni is keményen, rángatva, harapva szopott. A többiek is megtalálták a maguk tejadó boldogságát, a legkisebb, hátra, a legsatnyább emlőhöz jutott. Ügyetlenül kapaszkodott a magasodó horpasztályon, a feszes, húsból való tejcsap kikicsúszott szájából, hogykor vinnyogva kapott utána. Neki mindig a legrosszabb hely, a legkevesebb táplálék jutott. Erősebb testvérei mindig félrenyomták. nyomták. Basa kimerülten ejtette el a szárcsát. Nagyon lesoványodott, horpasát szinte egy gyerek is átfoghatta volna. A kőkök elszívták minden erejét, vadászatra se jutott annyi ideje, hogy elegendő húsz szerezzen hatalmas testének. Gyengeségében könnyebben elmenekült előle kiszemelt áldozata, és a kudarcok basát hol félénk ügyetlenségbe, hol eszeveszett vakmerőségbe hajtották. Elvesztette vadász biztonságát. Néhány napja sikerült megszorítania egy süldőnyulat, már torkában érezte, akkor a nyúl egy kétségbeesett ugrással átszökkent üldözője felett, csak a kutya bután bámult utána. Máskor meg a nagy rónavíz víz mázsás ősharcsáját támadta meg, mikor az kitört a sekébe. Csak fürgeségének és szerencséjének köszönhette, hogy a szörnyetek nem rántotta le magával a víz alá, hogy a vadászból nem lett zsákmánnyá. A madárnép is megritkult, már csak ritkán lehetett hallani egy-egy elkésett vándor, vagy későbben költöző csapat távolodó kiáltását a sárgán haldokló nádas felett. A téli vendégek még csak szállásadóikat küldték erre. Elnéptelenedett a nádas, terített azt fogyott az étel. A kőkök jól laktak, álmosan pislogó szemmel bukdácsoltak vissza a vacokba. Végre basa is neki láthatott a kihűlő szárcsának hamar végzett vele csontot is, fejét is, lábát, mindent megevett. Tollát gondosan az avarba kaparta. Soha nem hagyta szétszórva a zsákmány oszladozó maradványait, mint a rendetlen piszkos természetű róka. Ösztönösen félt, hogy a hulladékszaga messzilőn elárulja tanyáját. Még odacsal valami rókát vagy farkast, mikor ő zsákmány után jár, s akkor a kölyköknek végük. Egy ilyen kicsi állattal még a görény is elbánik. Félfogára sem volt elég a szácsa, gyomra éhesen követelte a magájét. Benézett a vacokba, a kőkök egyenletesen szuszogtak, valamelyik felmordult álmába, s utána vékony, kicsi hangon ugatott. Basa régóta megfigyelte, hogy valamelyik kölyke álmában mindig harcol vagy vadászik, de a sűrű gomolyakban nem lehetett sohasem megtalálni a száját, ahonnan a heves álom hangokat csalogatott elő. Nyugtalanul vissza-vissza hagyta el a kicsi szigetet. Talán nem történik a kölykökkel semmi, még távol van. Beleereszkedett a hideg vízbe, s fejét kutyamót felszegve átúzott. A parton megrázkodott, s gyorsan futóra fogta, hogy a beálló hideg őszi este meg ne dermessze tagjait. Ismerte már a vizet, hisz a rétségben alig-alig vezetett egy szárazabb út. Mindenféle ereken, síkvizeken, gázlókon kellett átkelnie, ahogy szeszélyesen váltakozott a víz a szárazzal. Mégis a víz volt több, Néha tónadságú is, és Basának össze kellett barátkozni a kellemetlen ölelésével. Most nem vert futtában lépte nyomon előlő madarakat. Ősz volt már, a vizeken sem hallatszott a holdfényben játszadozó pontyok loccsanása, amint feldobták magukat, sem a harcsa elől kiugró küzcsapat permetezése. Csak a csuka leselkedett éhesen prédájára. Nehéz idők jöttek a vadászra. Vasa néha-néha már a kecskebék a húsára is láfanyalodott, de azok is egyre-egyre foratkoztak, bebújtak telelni a jó melegi szabba. Zsákmány után szimatolva szeldest állt a roppant végtelennek tűnő nádast. Sehol emberi lakhely, sehol szárazabb idék, mintha az egész világ egyetlen nádas lenne. Napokig futhatott volna így a vizek között a haldokló nád érdes percegésében. Útja egyre közelebb vitte ahhoz a nagy laponyakhoz, ahol pásztortüzek égteké jelente. Egyszerre ember és füstszagú lett a nád. Imbolygó fények kúztak, hullámzottak. Ahová tűzfény nem vetődött, még vastagabbnak látszott a sötétség. Kimerészkedett a laponyagra széle ellen, hogy a pásztorkutyák szagot ne fogjanak. A rideg pásztorok a kontyos kunyhó előtt ülték körül a tüzet. Egyikük felállt, Kurta, csak a mellét elfödő inge alatt felfénydett egy pillanatra a. Basát megrohanták az ismerős illatok, az ismerős kép, kölyök a mélyéről. Egyszerre elfogta a vágy, oda menni a tűz mellé, alázatosan lefeküdni a zsíros, fekete ruhás emberek lábához, s várni, míg a melegedő bográcsból neki is hajítanak valamit. Egész testével elnyúlt a földön, orrát a fűre fektette. A szárnyék mögött halkan mozgolódtak a hosszú szőrű juhok. A kutyák órában is bizsergett valami, mert egyikük bizonytalanul felugatott, a szárnyékig futott, ott körül szimatolt, aztán visszatért a tűzhöz. Nem vehetett észre semmit, basa széllel szembe jött. Talán farkasra kaptál, mondta az egyik bolytár, és csizmasarokkal barátságosan megrúgta ültéből a visszatérő kutyát. Basáról leszakadt az emlék varázshálója, felemelkedett. Enni kell, aztán sietni vissza a hiez. Ragadozó vadállat volt. Óvatosan a szárnyékig lopóckodott, és átugrott a nátsövényen. Az juhok nem rémültek meg, nem csaptak lármát, nem dörömböztek, csak mocorogni kezdtek. Ennyi is elég volt a pásztorkutyáknak. Vad ugatással rohantak oda. Basa hirtelen felkapott egy fiatal bárányt, hatalmas nyakának egyetlen lódításával félig vállára vetette, s már menekült is. Szája megtelt a bárány hosszú gyapjával, torkát ingerelték az apró szőrök, de rohant-rohant furladozva. Még ezzel a súlyal is gyorsabban futott a pásztorok kutyáinál. Azok acsarkodva lihegve ugattak a sarkában. A nagy ribilióra a pásztorok is felugráltak, olmos botra, karikás kaptak, s futottak, ahogy lábuktól tellett a kutyáik után. Egyikük meglátta a tolvaj fehér testet a sötétben, utána zúdított a cifrabotját. Ott zúgott el basa mellett, csak nem kiverte szájából a jót. Mögáj! – mondta a másik bolytár rémülten, s elkapta társakarját. – A fehér farkas! – rémülten keresztet vetett. – bomolj kutya volt! – morogta a másik. Kicsit izgatottan, de azért megállt, és később hozzátette. – Csak bajt ne hozzon ránk, amiért a botot utána hajítottam! – Fütyültek a kutyáknak. – Jobb nem kezdeni a fehér farkassal, az nem farkas, hanem tátos állatképébe, s bosszúból megronthatja, megölheti az embert. Visszamentek a számadóhoz. Basa ereje gyorsan fogyott. Alig bírta a rukkapáló juhot vinni. A kutyák egyre közelebb értek hozzá. Elkészült rá, hogy ledobja a prédát, és menti az életét. Egyszerre fügy szót hallott. A kutyák kelletlenül lassan elmaradoztak. Egyik vakbúzgó még üldözte, de mikor basa letette a juhot, s ráfordult, az is elódalgott. Vasa nem tudta, milyen babonának köszönheti könnyű menekülését nem is törődött vele. A fücsó, mint egy láthatatlan, lágy, sejmes rátekerődött, s csak akkor szakadt el, mikor vízbe ugrott. A túlsó parton egészen kivégezte a félig holdbárányt, úgy cipelte tovább. Vackára nem vihette, mert a maradvány vészt hozhat rá. Kerülővel közeledett anyájához, a végtelen nádrengeteg ismeretlen részein át, s a sárga szép szigetre bukkant néhány fűzfával, és kicsit dombos tetején egészen épp elhagyott pásztorkunyhóval. Bár a szagokról érezte, hogy nem lehet itt ember, esztendők óta nem is járhatott erre, mégis óvatosan lopódzott fel, csak akkor nyugodott meg, mikor a kunyhót körbe szaglázta. Jól lakott a bárányból. A maradékot elásta, hogy másnap is abból élhessen. Aztán sietett vissza a Azok már éhesen várták. Ettől kezdve nagy néha végső szorultságában dézmát szedett a nyájból. A pásztorok nem merték üldözni, mert azt hitték, a gonosz bocsájtotta rájuk hatalmát fehér farkassá válva. Basa mindig sötéttel jött, s a ridegek csak annyit láttak, hogy egy nagy fehér állat rohan el a báránnyal. Kutyára nem is gondoltak, s ha gondoltak, talán azt is valami táltos színelváltozásnak vélték. Ez az út mégis nagy szívdobogás volt minden alkalommal Basának. Az ember hatalmas, előbb-utóbb meg fogja büntetni. Inkább a Sován zsákmányt kínáló nádasban kereste hát áldozatát.